Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve salamu ala e'şrefil enbiya ve seydil murselin. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadrı ve yessir li amri ve ihlul ukdeten min lisani yefqahu kavli amma ba'd. Elhamd olsun Allah'a. Ötək də şəriksizliyinə doğru budur olmuyor. Onun heç bir tayib bərabəri bənzəri yoxdur. olsun o ki o hər şeyə qadirdir, hər şey onu ələ gəlir. O yoxdan xal qedir. İmkansız şeyləri mümkün edib Həmdə olsun Allahı ki, onun xəzinəsində yoxdur, bir şey yoxdur Və səbat və səlam olsun Allahın Peyğəmbəri Muhammad sallallahu aleyhi və səlləmin Və onun əshabələrinin qiyamətə qədər onun yolunu gedənlərin üzərində Əm məbad Müsləman qardaşlar, Ramazanla əlaqəli xatırlanması məsələlərdən biri də zəkat məsələsidir Və Allah Subhanəz Dağlanın Quran-ı Kərimdə ən çox, ən çox namazla bərabər zikr elədiyi ibadət zəkatdır. Görürsən ki, Allah Subhanət Oluyur ki, namaz qılın zəkat verin, namaz qılın zəkat verin. Və həmçinin zəkat bildiyimiz kimi İslamın 5 rükunundan biridir. Və zəkatı imkan olaraq gücü çatdığı halda tərk edən insan İslamın 5 hükünündən birini tərk edəmiş olur. Müsləmanlar zəkatın vacibliyini inkar edən kimsənin kafirliyində icma etmişlər. Əgər kim hökmünü inkar etmədən, haxıllıqdan zəkatı tərk edərsə, yəni hökmünü inkar etmədən, həssizlikdən və yaxud haxıllıqdan tərk edərsə, o insan Allah subhanahu taqatında cəhənnəmə layiq olan zalimlərdən və öz nəfsinə üzülmədən Cahillərdəndir Allah subhanahu ta'ala İstər zəkətin vacibliyini İnkar edərək tərk etsin İstər pahıllıqdan tərk etsin İstər səhələnkarlıqdan tərk etsin Allah subhanahu ta'ala Bunlar barəsində buyurur Qızıl gümüş yığıb Mal dövlət yığıb Onu Allah yovunda sərf etməyənlər Sərf etməyən kimsələri Ağırlı acılı bir əzabla müjdələr O gün onların yığdıqları Sərbətlər Cəhənnəm olunda qızdırılarak onların alınlarına, kürəklərinə və yanlarına damga vurulara yapışdırılacaq. Və onlara deyiləcək ki, dadın yığdığınız malların əzağını. Tövbə suresinin 35-ci həsi. Və bir hədisə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim malın zəkatını çıxartmasa, o mal böyük və vahiməli şəkildə qiyamət günü onu gəlib, bədəninə sarlıb, boğazından yapışıb onu boğacaq və deyəcək ki, Mən dünyada ikən zəkatını çıxartmadığın malam və öz sahibinə Allah subhanahu ta'lanın bayısını oxuyacaq. Allah yolunda xəstlik edən zəkatlarını çıxartmayanlar elə cüman etməsinlər ki, bu, onların xeyrini olacaq. Əksinə, bu mallar onların boğazlarına sarılacaq. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusudur. Allah nehdidlisən xəbərdardır. Alimrə surəsinin 180-ci ayısı. İmam Buhari buyurur ki, bu vahiməli məktub uzun ömürlü və zəhərli bir ilandır. Va başqa bir hədisdə nəbi yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qızıl göy şığıb, mal toplayıb zəkatını verməyənlərə qiyamət günü ortadan səhifələr açılacaq. Sonra o insanlar o səhifələr üzərində cəhənnəmə götürüləcək və o səhifələrlə o səhifələri qızdıraraq onların elə bir yanlarına, kürəklərinə, alınlarına damqalar vurulacaq. Sonra elə bir o seyfələrlə o insanlar ürtlənəcək və soyduğudan sonra bu hal tezdən tekrar tekrar davam ediləcək. Və ümumiyyətlə, çox insanların elə bir ki, zəkatı tərk eləməsinin ana səbəbi malın azalmasından qorqular. Malın azalması qoruqsusuyla görürsən zəkatı tərk edirlər. Halbuki Allah subhanahu ta'ala Zəkatın müqabilində bağışlanma, təmizlik, malın artımı və ən böyüyü də onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasını vəd edir. Yəni, zəkat verən kimsələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasına müvəffəq olmağa, şərəfinə nail olurlar. Allah suqantla buyurur, onların mallarından sədəyə götür, bununla sən onları pak edib təmizləmiş olarsan və onlar üçün dua edir. Çünki sənin duan onlar üçün bir təskinlikdir. Allah eşidən və biləndir. Yəni, zəkatı inkar eləyən insan bu gözəl sifətlərdən, səciyyələrdən özünü məhrum etmiş olur. Tövbə surəsinin 103-cü ayisi. Və Allah spontalı yenə yəni başqa bir ayda buyurur. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və pis işlər görməyi əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və məxbirət və lüks vəd edir. Və ümumiyyətlə, alimlər bu ayə ilə əlaqəli məsələləri toxunanda buyururlar ki, ayədə aclıq və yoxsul qorxusu ilə əlaqədə şeytanın vəsəsəsi keçir. Allah usta buyurur ki, şeytansı yoxsuluq və qorxudur və pis işlər görməyə əmr edir və çox vaxt elədir şeytanın İnsanları pis işlərin toruna salma səbəblərindən biri də aclıqdır, yoxsulluqdır. İnsanlara vəs edir ki, bax, bu iş eləməsən, cəhəm vəziyyətin ağır olacaq, bu iş eləməsən, aclıqdan öləcəksən. Və buna bərabər başqa bir ayədə Allah s.ə.və buyurur ki, Öz övladlarınızı deyir, aclıq qorxusundan öldürmüyün. Əgər bir insan öz övladını aclıq qorxusundan öldürürsə, gör bu insan aclıq qorxsundan nə günahları düşür. Onu görə də Allahusufanta buyurur ki, bu şeytanın bir vəsləsəsidir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və məxbirət qədə edir. Həmçə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmində dualarında sığındığı yoxsulluq da məsbü yoxsulluqdır. Başqa bir ayədə Allahusufanta buyurur, Rəbbin istədiyi qulların rüzisini qov edər, istədiyini azaldar. Nə xərcləsəniz, Allah subhanahu ta'lı onun əvəzin verər. Bax, fikir verin, nə xərcləsəniz, Allah subhanahu ta'lı onun əvəzin verər və Allah rozi və rənglərin ən yaxşısıdır, ən gözəldir. Səvvə surəsinin 39-cu ayısı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə buyurur, sədəqə verməklə maldir əsla və əsla azalmaz. Hədsi imam musim ravayət edir. Yaxşı. Burada zəkatlə ilə əlaqəli bir neçə hükümləri qorunmaq istəyirik. Birinci, zəkat vermək üçün o malı şərti nədir? Ən birinci, mal insanın mülkündə olmalıdır. Yəni, öz xüsusi malı olmalıdır. Bir insan əgər borc, pul götürübsə və o pulla ticarət edirsə, onun zəkatını o borc alan insan çıxartır. Çünki o mal onun deyil. Və yaxud, tutaq insan elə bil ki, dövriyədə 20.000 kulu var. 10.000 özünü də 10.000 başqasından götürək. Bu insan 10 in zəkatını çıxartır, 10.000-in zəkatını çıxartır. Aydın, qardaşlar. Və ikinci şərt, elə bir ki, zəkat düşən sinifdən olmalıdır. Və hər malı zəkat düşmür. Məsələn, maşına zəkat düşmür, evə zəkat düşmür və yaxud bəzi əşyalara zəkat düşmür. Yəni, o cinsdən olmalıdır ki, o cinsdə zəkat düşsün. Və üçüncüsü də, o cinsdən olsa belə, sənin malı zəkat düşəcək həddə gəlməlidir. Məsələn, qızlı zəkat düşür, gümüşə zəkat düşür, amma hər gümüşü və qızlı olan zəkat çıxartıq yox. Çünki o mal gəlib bu həddə yetişməlidir. Ayrıq, qədər, qədər. Və hansı mallara ki, zəkat düşür? Birinci dənli bitkilərdir. Bu da arka və yaxud buna bənzər bitkilər. Peygamber sallallahu aleyhi və səni buyurur ki, əgər bu elə bir bitkiləri <gülüyor> əziyyət çəkib sulasanız əziyyət çəkib sulasanız götürdüyünüz məhsulun götürdüyünüz məhsulun 20-dən birin zəkət çıxartın yox əgər əziyyət çəkmədən toxuma əkimsən ələ yaxış özü suluyub və ya qulaqlar və ya torpaq nəmdir onun sulamağa ihtiyac yox əgər belə bir ə, üslubla yetişibsə bunun ondan birini zəkət çıxartın Və dənli bitkilərdə də miqdar nədir? Peyğəmbər salsam hədslərdə gəlir ki, 5 əvusaq. 5 əvusaqda, yəni 1 əvusaq 60 sadır. E, 5 əvusaq eləyir 300 sadır. E, 1 sadır 2 kilo 40 qramdan başlayır və 2 kilo 800 qramdan deyənlər olur. Yəni 2 kilo 40 qramı götürsən və vursan elə bir ki, 3-ə, 2-yə. E, 300-ə elir 612 kg. Əgər bir kəhçənin 612 kg bir ildə taxılı çıxırsa, onun elə bil ki, 10-dən birin və yaxud 20-dən birin Allahusfadəli yolunda zəkət çıxmalıdır. Amma qaldı ki, qalqız, qəhərtin, mermi və bunları zəkət düşmək. Mələk ki, Ömər ibn-Hattab və yaxud Ali radiyallaha andı öz zamanında Belə şirləri zəkat çıxatmıyor. Hədislərə, əsasən ki, meyvələrə zəkat yoxdur. Amma ki, bu meyvələr ticari bir qismə girərsə, bunlara zəkat düşür. Məsələn, maşın zəkat yoxdur, ev zəkat yoxdur, torpaq zəkat yoxdur. Əgər sən bunu ticari məqsədlə, bunun ticarətin ilə sən, artıq bunlara zəkat düşür. Sonra gəlir ikinci qism zəkat düşən mallardan heyvanlardır. Birinci dəvədir, 5 dənə dəvə olarsa, 5 dəvəyə bir qoyun düşür. Sonra gəlir inək, 30 dənə inəyin olarsa, ona bir dənə zəkat düşür və 40 qoyunun olarsa, ta 120 qoyuna qədər, 40-dən 120-yə qədər bir dənə edim ki, qoyun düşür. Sonra gəlir qızıl gümüş, qızıl gümüşün zəkatı. Buna diqqət getirin, çünki, çünki bu qızıl gümüşün 52 miqdarı çox vaxt qardaşlar soruşurlar. Bir dinar neçə qırandı və yaxud bir dirhəm neçə qırandı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki 20 dinardan aşağı qızıla zəkat nədir? Yoxdur Zəkat yoxdur Və alimlər gətirir ki Bir dinar Bir dinar 4.25 qırandır Yəni 20 dinar edir 85 qırandır Əgər sənin qızılın 85 qramdan aşağıdsa, ona zəkat düşdür. Əgər 85 qram və yaxud ondan yuxarqsa, onun 40-da biri zəkat kimi çıxardır. 40-dan biri. Bölürsən 40 yerə, 2 nöqtə, elə bir ki, 5-in zəkat çıxardırsın. Sonra gəlir gümkün həddi. Gümkün həddi də 5 avaqdır. Yəni bu avaq, avusaq, bunlar o vaxtda qram, belə şeylər yox idi. Hər bir elə bir ə e, bitkinin sinifinə görə onların elə bir ölçü və ağırlığı var idi. Və hədisdən gəlir ki, gümüşün nisabı 5 avaqdır. Və bir avaq da elə bir şey 40dir həmdir. Və 5 avaqda olanda 200dir həmdir. Yəni gümüşün həddi, zəkat verilmə həddi nəçədir? 200dir 200 dir həmmə çatarsa gümüş ona zəkat düşür. Və 200 dirhəm də 1 dirhəm də 3 qramdır 200 dirhəm deyilir 600 qram Və 600 qram kimi gümüşü varsa Ondan zəkət çıxartması vacirdir Yənə bunun da 40-da 1-i çıxardır 40 yerə, hərdəsa 15 qram zəkət düşür Və sonra gəlir 4-cü Ticaret mallarının zəkatı Dedik ki, məsələn, bax maşına zəkat yoxdur Evə zəkat yoxdur Meyvələrə zəkat yoxdur və buna bənzər şeylər. Əgər bunlar ticarət kateqoriyasına girərsə, ticarət sahəsinə girərsə, alış-veriş-qazac məqsədi ilə satılarsa, bunların hamısına zəkat düşür. Yaxşı, bunların nisabı nədir? Əgər sənin istər meyvə satırsan, istər göyəti satırsan, əgər əlində olan pul, 85 qram qızı alacaq miqdarda puldursa və pul pullaq, sən ticarətə girmişsənsə və bir il ərzində bu pul 85 qram qızı alacaq miqdardan aşağı düşmüyüksə bir il tamam olanda sən o ticarətdən zəkatını neynə məlisə çıxartmalısa yəni ki, bəziləri gətirir ki elək ki, gümüş, gümüşlə çıxartmalı lazımdır, amma səhv olan odur ki, qızıldır çünki Gümüşün nisabı 20 dinardır. Gümüşdə 300 dirhəmdir. Yəni, əslində, 200 dirhəm 20 dinara bərabər olub vaxtı ilə. Yəni, 10 dirhəm, 10 gümüş pul, bir qızıl pul eləyir bəsində. Amma illər keçdikcə, gümüş öz dəyərini itirib qızla nisbətdə. Yəni, gümüşlə əgər zəkat verməyə qalxsan, ticari malları gümüşə qiyaslansa, artıq elə bil ki, E, 1000 manatda zəkət düşür Yəni, gümüş öz etibarını itirib Amma qızımla olanda haradasa 2500 manat Təxminən 3000 manatdan 52 zəkət başlayır Və e, Sonra burada Bir-iki məsələ var Onlar da yeri gəlmişkən Toxnarı Sonra Dedi ki Əgər bu ev maşın və yaxud buna bənzər şeylər ticarət məqsədi ilə alınıq satılarsa buna zəkət düşür və bir insan ticarət məqsədi deyil zəkətdan yayılmaq sən özdə maşın alarsa məsələn bu adamın dördüzmin kulu var, dördüzminə məsələn bir xəyir zəkət düşür ırkda biri, 50-i halisə 10 Bu adam zəkətdan yayılmaq üçün nəyir? Gelir maşını alır və yaxud ev alır ki Axı zəkət verməsin Ticarət məqsədidir alın Bunun boynundan zəkət düşmür Bunun boynundan zəkət düşür Hətta o maşını alsa belə Bu maşının zəkatını çatmalıdır Çünki bu insan nədir? Ticarətdən yayılmaq məsəli ilə bu əməli eləyib Sonra gəlib Bir-iki məsələ var İncir məsələ Testə soruşudur Vaxtı gəlmişkən onları da zifd edir Borc alan insan dedi ki, borc alan insan bir anda toxundu Səhət çıxartmır. Ayşə rədiyəllahu anha buyurur ki, borc zəkat yoxdur. Hətta o bor şəlif sənin əlinə çatana qədər. Hədisi Şəhabanə səhnədir. Hətta gəlib sənin əlinə çatana qədər. Və əlinə gəlib çatandan sonra toq pul verməsən, 10 il birində qalır. 10 ildən sonra ki, digərdi əlinə çatdı. Şəhri salbute ilə yəzilir ki, Raciq görüşür ki, bir dəfə onun zəkatını çıxartsan, bəsdir. Qarda, <coughs> həmişə çıxartmalı deyil, amma 10 il qaldırsa, sonra Sən 10 ilin zəkatını çıxartırsan. Çünki bu orca verilən pul özü elə bil ki, yəni başqa bir tərəfdən böyük bir savab qazandırır. Yəni bir dəfə çıxartırsan, onun anda kifayətlənirsən. Sonra gəlir zəkat ümumiyyətliklərinə fərzi. Tövbə surası 62-ci ayı əsasən yəni, zəkat yoxsullara, kəsirlara, və zəkatın üzərində işləyənlərə, onu yığıb paylayanlara, kölələrə, kölələrin azad olmasına borcu insanların, borcularının verilməsinə, verilməsinə və Allah yolunda çalışanlara, yolda qalanlara və insanları İslamı yaxınlaşdırmaq üçün insanlara zəkat verilməyələr. Və alimlər gətirir ki, zəkatı İslami kitab çakınar, və yayılması üçün vəsilələri sərh etmək olarmı, olmazmı? Yəni, bu ayədə keçən bu şəxslər, ayəyə xasdır, zəkatə xasdır, yoxsa ki, bunun xaricində başqa yerləri də zəkatı yönətmək olar. Bu yəni, barədə iki rəy var. Birinci rəy odur ki, zəkat ayədə keçən kimsələrə xasdır və ikinci rəy isə ayədə keçən əl-ğarimi nəfisə belirlə Allah yolunda çalışanlara Bu ayəyə əsasən isnanən Məkkədə toplanan İslam konferansı xətə uləmə bələd-i haram hesabında elevi zəkatı bu yerlərə göndərməyin də caiz olduğunu vurğulamışdır, açıqlamışdır. Və cavan dərsinə təqasum gələn qədər,